מזמור כט, מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרעים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות ובהיכלו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום.